Szervusztok kedves hallgatók, ez az Önkényes Mérvadó, ezúttal a szerdán, minden nap jelentkezünk, hát milyen kedves ez tőlünk, Puzsér Robival, Horváth Oszkárral. és megint belalapoztunk az újságba annyira, hogy elővegyünk valamit, amiről valószínűleg mások is beszélnek, és ez pedig a Viaszat egyik új műsora. Amelynek a, amelynek a címe az lesz, hogy exek az Édenben. Nyilván utalás az Éden Hotel című korábbi. Ö, Amihez ö, semmi köze. De világos, de ezt a fogalmat, hogy Éden ezt ők privilegizálták, és használják ezt az asszociációt. Befuttatták, hülyék lesznek, nem ö, használni. Olyannyira, hogy egyébként ugyanarra a, ugyanarra a közönségre számíthatnak, hiszen hasonló a műsornak a cselekménye. Egyébként egy MTV-s formátumra utalnak a, a sajtóban, nem tudom, hogy ez ennek a licencelt változata, vagy egyszerűen csak ugyanolyan, aminek az a, az a címe, hogy X on the Beach, ez, ez mondjuk szellemesen sikerült, 5 évadnál tart. Mi történik itt? Az történik, hogy hasonlóan, ugye, szép embereket összezárnak, ahol hát ezt persze előre had ne borítékoljam, de tudjuk, hogy ezeknek a műsoroknak a szolgáltatása az, hogy jó nézni, hogy hát ó, igaz, hogy szépek, de szerencsére iskolázatlanabbnak tűnnek, mint én vagyok. Ugye ezt szeretik az emberek megtekinteni. Itt az a csavar, hogy a szép embereket mikor összezárták, és mondjuk 6-8-an vannak egyszerre játékban, és kezd köztük kialakulni valami komolyabb és megfogadják egymásnak, hogy akkor úgy néz ki, hogy megtalálták egymást párnak, és a játék végéig kitartanak, akkor egyiküknek a valódi életéből egy exet bezavarnak a játékba, és ő majd felbolygatja a, a kedélyeket, mm -hmm. és, a, és, a, és a dinamizmusát meghatál, hogy újra, újra építi a, a karaktereknek. Én azt nem tudom, hogy ez egy, az exekkel való viszony az miért érdekes? A, mondjuk, értem, 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt egy, mit tudom én, 25 vagy 30 éves ö, csávónak mondjuk volt 6-8 exze. Lehet, hogy, hogy 50 évvel ezelőtt volt egy-két exze, ma meg van 30-40 exze egy ilyen korú csávónak. Most mit jelent az, hogy az exek? Tehát ez, ez a fogalom is, hogy az exem, ez le lett értékelve, el lett inflálva. Miért, miért gondoljuk azt, hogy azért, mert valaki, akivel mondjuk kupakoltunk hat évvel ezelőtt, az itt és most, ma féltékeny lesz, hisztériát fog csapni, egy pénisz miregetésbe bocsájtkozik a másik csávóval, vagy bármi ilyesmi, mert hogy nyilvánvalóan ezt akarja kilesni a kamerákkal a viaszat. Szerintem jól gondolják, hogy ez, ez felbolygatja a vizet. Egyrészt. Másrészt eddig ugye a, a pornót megfosztottuk bizonyos elemeitől, és behoztuk a kilenc utáni sávba Kicsit kikockáztuk, eltakartuk, utaltunk rá, és valódi szereplőket néztünk. Eddig, amit láthattunk valóságsóban, az mondjuk az volt, hogy szexelt két ember, és, és tudtunk róla. Ugye Renátó és Évi ö, elsőként vonultak be a, a történelembe ezzel a tettükkel. Ö, ezen kívül, amit láthattunk, az pár hete összeeresztett emberek közötti ö, érzelmi, dinamikák, nagy veszekedések, hatalmas lármák, ilyen, ilyen olaszos, én úgy gondolom, hogy nem túl intelligens, de ezt mások olaszosnak hívják, ilyen, ilyen zajos veszekedések. Az egész, az egyébként az egész mediterrán ilyen. Tehát mondhatsz ilyenkor görögöset, spanyolosat, zsidósat, tehát az Aha. egész mediterrán világa, arabosat, ez, mm -hmm. ez, ez ilyen, ilyen ö, világ. Na most ö, olyan emberek között, mint ez, akik... Ö, akik ö, Három hete vannak összezárva, tehát értem én, hogy üvöltöznek egymással, de nincsenek olyan heves, valódi, mély, beépült érzelmeik egymással kapcsolatban, mint lehet egy Excel. És most ez egy, ez egy újabb lépés a felé, hogy amit, amit mi itt kukkolunk, ami már nem a pornó, hanem az érzelmek, azok nem három hetes friss érzelmek lesznek, hanem jól leülepedett, beágyazódott akár öt éves kapcsolat közben kialakult sérelmek kerülnek elő, és azt nézhetjük ott, tehát itt nem egy, nem egy testi mesztelenséget kukkolunk majd, hanem, hanem egy kapcsolat múltjának azokat a részleteit nézhetjük meg, amihez ugyanúgy semmi közünk nincsen. Na, lelki, lelki és érzelmi lelki pornó. mesztelenséget nézhetünk. Igen, a probléma ezekkel realitikkal vagy ezekkel a reality-kkel, mert hogy ugye ezek meg vannak ám rendezve, tehát meg vannak szerkesztve, mikor, milyen pillanatban engedjük rá az exet, az exet is előgyúrjuk, lelkileg érzelmileg eleve úgy választjuk ki. És az ex, aki bejön, meg a jelenlegi szerető, aki bent van, meg a meg a hősünk, akire éppen féltékenynek kell lenni, vagy akinek a birtoklás anyomán, vagy mentén hisztizni kell, ezek mind tudják, hogy mit vár tőlük a stáb. Mind tudják, mm. hogy itt most hisztik el, mert a tömeg, a néző valami, valami alávalót akar látni. És ők szándék, szándékuk szerint teljesítik ezt. És ez így meg már nem valóságos, hanem ez így megint csak kutyakomédia. Ne roncsd el! <gül> Robi! Már olcsd el az emberek de miért szórakozását. miért te még nem érezted ezt? Hogy így, hogy így úgy veri a hisztit, mint akitől ezt várták, mint aki utasításba kapta. Tehát, hogy, hogy nem, nem egy valóságos dolgot látunk, hanem két lapáttal rá van téve. Tehát nem, nem, nem, nem, nem érzem azt, amit az ilyen ő, valódi realitiknél, ahol ténylegesen összezárnak embereket, és ténylegesen mondjuk két hét után már elmondhatjuk róluk, hogy elfelejtkeztek a kamerákról, meg elfelejtkeztek arról, hogy figyelik őket, és a helyzeteik kezdenek valóságosak lenni. Uh -huh. Addig viszont vannak ezek a ezek az ilyen uh, kamu trash reality formátumok, ahol ez nem, nem realizálódik, és, uh, és folyamatosan az az érzésed, hogy úristen, mit verik magukat a kamerának? De amiről te beszélsz, azok a scripted reality-k a délutáni sávban ott tényleg uh, hazamennek a forgatásról. Amiről most beszélünk, itt, itt elutaznak balira, és... Uh, Tényleg össze lesznek zárva. Nyilván látnak stábtagokat, de ez azért az összezártságot és a saját életükről való leválasztottságot megadja. Amúgy segíti. engem nem annyira érdekel a különbség a kettő között. N nem annyira érdekel, hogy valóságos egy reality, vagy sem? <gül> <gül> hogy kamu vagy, vagy valódiak az érzelmek, amikor az egész műsornak az a szolgáltatása, hogy valódi ér... itt aztán valódi érzelmeket leshetsz ki. Én, én azt gondolom, hogy itt felkorbácsolják a kedélyeket, de valódi érzelmeket látunk. Nem eljátszák olyan rettenetes minőségben, mint a délutáni sávban. De, de én azt érzem, hogy amikor, amikor őket elviszik egy ilyen szigetre, és ott együtt buliznak a stábbal, meg ott forgatják őket, meg ott ilyen feladatokat kapnak a műsorvezetőtől, ott nem történik meg az a az a levállás a, médiá, a, a, a médiázásról vagy a, a, a láthatóságról nem málik leróluk uh -huh. a láthatósági kamumáz, uh -huh. mint ami mondjuk egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, történni mondjuk. van. igazad van. A 90 <tört> Ki a műsorvezetője? Ennek, mű, az, ennek az, Ennek az Exek az Édenben uh -huh. című Viaszat harmon induló produkciónak. Én Horváth Évára tippelnék. Mm, hát ne, nem, nem jársz messze. Ha már ennyire össze akarják édenezni. Nem jársz messze. A Bódi Szilvi valójában. Uh, az uh, Mert, ö, Köztük most... azért volt egy Berki Krisztián. Nem a, nem a, nem a, nem a Horváth Évá vezette már az előző évet, nem, hanem a hanem a vasalós csávó. Így, szóval én, az az, az igazság, hogy a, azt érezzük, hogy évről évre egyre lejjebb és lejjebb kell ö, hajtani a referenciákat. A kulturális, szakmai, referenciákat. Egyáltalán kicsoda ez a Bódi-Szilvi? Mit, mit kell erre ez mo most egy mit tett le az asztalrázást akarsz itt csinálni? Éppen, Mert azt, a, pont az ellen vagy? Éppen ellenkezőleg a Bódi-Szilvivel kapcsolatban nem azt a kérdést teszem fel, hogy na ki ez a Bódi-Szilvi? Mert nem tudom. Éppen, hogy úgy próbálok kérdezni és ki ez a Bódi hiszen pontosan tudom, hogy ki ez a Bódi pont az a Pontosan baj, tudjuk, hogy pontosan és tudod, és éppen ez a probléma a Bódi hogy pontosan tudjuk, hogy ki ez a Bódi -Szilvi. Amikor a, úgy teszik fel a kérdést, hogy ki ez a Bódi pontosan megnézheted, hogyha akarod tudni, hogy ki ez a Bódi -Szilvi. Sőt, pontosan tudod, hogy a ki. Pont, a probléma a Bódi nem az, hogy nem tudjuk, kicsoda kvázi senki, hanem, hogy pontosan tudjuk, hogy kicsoda kvázi senki. Hű! E, Bódi Sílvia egy glam modell. Mit jelent az a fogalom, hogy glam modell? Ez azt jelenti, hogy ruhákat nem tudsz bemutatni, mert nem tudsz úgy viselkedni a kifutón, ahogy kéne. Vagy talán nem is elég jó az alkatod, nem vagy elég leszbicid ahhoz, hogy a, hogy a meleg tervezők azok rádaggassák a, a ruhakölteményeiket, meg a kreációikat hanem egyszerűen csak exhibicionista vagy, és hülye mindenhez. Tehát, modell. Érted? Tehát, a, a képesítésed az arra predesztinál téged, hogy a fényt visszaverjed más Értem, emberek szemébe. De ez nem azt jelenti, hogy minden máshoz hülye vagy, hanem azt, hogy a modell szakmán belül a, nem a lányoknak akarnak téged eladni a szép ruhákkal, hanem a fiúknak akarnak eladni a szép ruhák nélkül. El Előbb-utóbb a szép ruháid nélkül. A szép ruhák nélkül, de ez, tehát, hogy valójában a Glam modell az annyit tud elmondani magáról, hogy arra is alkalmatlan, hogy egy kifutón megforduljon és visszafelé jöjjön meg odafelé, és hogy miközben megy látszon, hanem exhibicionizmussal pótolja mondjuk a azokat a testarányokat, amelyeket a meleg, meleg uh, ruhatervezők meg, elvárnak, meg megkövetelnek, meg a stylistok uh, referenciaként fenntartanak, és, uh, és ezért ő ilyen Playboy, meg UKM, meg CKM, meg ilyen magazinokban fotóztatja magát, kvázi a csöcseiből él. Ö, Ö, engem azért ez érdekelne, hogy az alkuk során vajon abból lesz glam modell és ezt értsük úgy, hogy erotikus félakt akármit, tehát tök jó, hogy úgy hívjuk, hogy a csillogás tehát pont a, pont a legcsillogóbb műfajban nincsen jelen, de attól lesz glam modell valaki, hogy nem jut föl odáig, vagy attól lesz valaki a vezető divat cégeknek a modellje, hogy nem, le, nem volt hajlandó az út során a rengeteg buktató és ö, csapda során levetkőzni hm? vagy melyik? É, az, egy, az egyik kizárása alkotja a másikat, vagy a másik kizárása alkotja az egyiket? Tehát lehet, hogy bár, bármelyik Glam modellből lehetett volna modell, ha útközben félúton nem bolint rá az 50 ezeres ajánlatra, hogy egy, egy félmesztelen fotó a mai nap bal alsó sarkába, és utána következő éten már 150 ér egy kicsit más. Uh -huh, uh -huh. Valószínűleg, hmm? valószínűleg erről van szó. Szóval ne, nem, a... most ne, le, letért a sárga úton. És valószínűleg a Glam modellség az a az az előszobája az aranyásásnak, vagy az aranyásosságnak. Na, az, most ez megint más, ez persze csak az én elméletem, de én a úgy valóságból van, építettem föl, hogy ö, igen, a, a valóságsóból van egy átlépési lehetőség a glam modellkedésbe, és onnan ki lehet futni ö, külföldi kellemes megbízásokat teljesíteni, meg ki lehet futni DJ-zni. Tehát lehet belőled ö, DJ, lehet belőled prosti, és lehet belőled... Ö, ha feleség. Luxus... Uh, feleség. feleség. Mondta ez a lényeg, no, hogy mindegy. feleség? Mondta ez a lényeg, Igen. hogy feleség? Igen, az a, lényeg, a prosti erős kifejezés Viszont e, nagyon pontos Az, a, az, a, az, a, az ennek az ívnek a, a végén van Tehát ha a kelemen a... annára gondolsz Az ő róla megjelent alapján Nyugodtan nézhetünk egy olyan termékélet görbét Hogy ő, ő ügyesen futtatta meg magát a, a magazinokban Ami egy előszobája annak Hogy utána nagyon drágán adhassa el a sztoriát Vagy a szabad idejét És onnan csöppent vissza oda, ahol egyébként mások kezdik és be is fejezik, és őket hívják prostituáltaknak. Érdemes uh, megvizsgálni, hogy mi kell ma a műsorvezetéshez. Kell -e ez a botrányos csaj, Bodi Szilvi, aki szerint a rusnyább nők egyáltalán nem kreatívak? Ez, ez, a, ez, ez az ez, ő véleménye. Ez az ő véleménye, hogy a rusnyább nők nem kreatívak. <gül> ö, ö, tehát, és, és érdekes egyébként, hogy ő a szellemi, Kvalitásokat ilyen kreativitásként. É, tehát rögtön a marketingeseknek ezt az ilyen kötelező jelzőjét veszi magára. Tehát, hogy ő igazából ő létrehoz egy árukapcsolást, hiszen ő egy nem rusnyább nő, ugye? A Szilvi. Uh -huh. Ő nem, hát ő rá ilyesmit nem lehet mondani. Ennek megfelelően ezt árukapcsolásba vonja egy csomagba építi a kreativitással, érted? Ő, valójába, Ettől ő valójában... Ettől kreatív lesz. Már az állításból ez nem következik. Igen de, igen, igen, de ez is jellemző, hogy ő így azonosítja be a, a magas szellemű embert, hogy kreatív, érted? Tehát, hogy az, hogy valaki okos, az az ő szótárában, a marketing kreatívnak kifejezetten ez a kötelező jelzőjével leírt fogalom. De a kreatív azt is jelenti, hogy tudunk mást is írni az áfás számlára. Tehát a street smartba is áthajlik Aha, ez a, a... megállapítás. Kreatív, az a baj, kreatív mondom, könyvelés. <sínt> ismerjük ezt a fogalmat? <sínt> Igen. Azt mondom, hogy, <sínt> hogy a van csúnya edben? emberek nem kreatívak, az még a szépeket nem teszi azzá, hanem egyedül a kreatívakat teszi azzá. De, de micsoda mi kapcsolás ez? Hát éppen, hogy arról van szó, biztosítalak, kedves Bódi Szilvi, hogy a rusnyanők kreatívabbak, mint a szép nők, hiszen a rusnyanők sokkal motiváltabbak az, az iránt, hogy kreatívak legyen. Állítólag a vakok jobban hallanak. akiknek valamelyik ö, ö, bármilyen Kvalitása ö, sérült ebbe a másikhoz képest, az azt kompenzálja egy előnyös oldalának a, a turbózásával. Mi például azért vagyunk ilyen szellemes csávók, mert dagi, dagi csávók vagyunk, <gül> megfelelően kompenzálni kell ezt. De ez egyébként ebben semmi, Én semmi rossz, a, dagi nincs. a ronda. de ronda. De, de mindegy, mert a, a, itt a testkép számít, nem pedig a fizikai test. Itt Aha. azt számít, hogy, hogy miként gondolsz magadra valójában, nem az számít, hogy valójában hogy Egy nézel ki. Egy valamit azért, hagyd mondjak el. Én bármikor szívesebben nézek 16 perc összefüggő Bódi Szilvit, mint Berki Krisztiánt. Tehát nem érzem a monoton ö, ö, devalválódást ebben, ebben a műsorvezetői függvényben, amit felvázol. De én meg, én meg azt érzem, hogy minden ö, Mm, újabb évadnak, mondjuk egy reality, vagy egy ilyen nagyon kereskedelmi, mint mondjuk a Viaszat, vagy TV2, vagy RTL klub produkciójának. Haltosan elvesznek valamit minden Minden évben. évadban egy kicsit lejebb kell rugdosni a nívóját, mm -hmm. mindig egy kicsit üresebb fejű, ostobább műsorvezetőre kell rábízni. Pont az a lényeg, hogy mindig egy kicsit-kicsit lejjebb kell a nívót csűrni, mert minél alacsonyabb a színvonal, annál jobban közelít a reklámok színvonalához, és mivel a kereskedelmi televíziózásban a rekláma cél és a műsor az eszköz, ennek megfelelően a műsorral kapcsolatban folyamatos kihívás, hogy egyre hitványabb, egyre alávalóbb, egyre nézhetetlenebb, és legyen is egyre több kulturális normát rúgjon fel, vagy sértsen meg. Azt gondolom, hogy a viaszat produkciója ezen a téren élen járnak. Kiderült, hogy nem Bódi Szilvi mondta azt, hogy a, a, a rusnyább nők kreatívabbak, hanem éppen ellenkezőleg, hogy a rusnyább nők nem kreatívak, ellentétben a, a, a szép nőkkel, akik azok, hanem ezt Megyeri Csilla mondta, aki történetesen éppen most kerül képernyőre a TV2-n az édes életben. Úgyhogy Jó, megint csak ugyanígy um, tartunk. A, az tartunk, de ugyanitt tartunk, hogy mit tesz képernyő képessé, ezt tesz képernyő képessé, ez a feketeöves ostobaság, amit Megyeri Csilla elővezete. Jó, és hogyha jön egy következő esemes, hogy ú, mégse ő mondta, hanem izé mondta. Nem, mert nem, nem, ez, ez, ez most már, erre most már a fejeteket rá kedves hallgatók mert egyáltalán az miféle kulturális referencia, hogy Bódi Szilvit azért ne téveszük össze Megyeri Csillával, kérlek, jó? Azért ez, minimu minimumokat tartsuk be, most tíz milyen színvonal, gyerekek? Vegyük komolyan magunkat. Jó, én nem tudom, mindegy, nem, nem, nem tudom rossz helyzetben vagyok, nem tudok mit csinálni mert én most tényleg nem tudom ki a megyeri csilla, de utána nézek és majd utána mondok bármit <gül> de, de a minimális műveltségre figyeljünk oda jó? De azért teljesítsük valamit persze, igen, igen. Igen. érdekes egyébként a, a sztárcsinálásról beszélgettünk Robival a szünetben hogy ö, én csak elkezdtem mondani, hogy mi az, és már félbe is szakított, és elmondta nekem, hogy mi az, hogy valaki címlapra kerül az a sztárcsinálás. Az, az én fogalomrendszeremben ö, az lenne a sztárcsinálás, hogy szükségem van ismert arcokra a műsoraimban, de drágák, ezért ö, létrehozok új ismert arcokat, akik ugyancsak csatorna szélességben ismert arcok, mert én hoztam létre őket, de legközelebb a következő három-négy évben, amíg nem jönnek rá, hogy milyen gázsit kérhettek volna, addig ez nekem kevesebbe fog kerülni. Mm -hmm. ez, ez nekem, a tárcsinálás fogalma az húsz az, az éve kering számomra a levegőben, de nem értettem meg addig, amíg nem láttam valamelyik éneklős műsornak a, a második évadjának a plakátját, és állt rajta négy vagy öt ember, akikről foggalmam nincs, hogy kicsoda, mert már egy olyat sem kevertek közé, mint mondjuk a csonkapici, akit én nem kedvelek, meg nem tartok sokra művészetileg, de ismert és kedves embernek tartom egyébként, és tudom, hogy ki ő. De már nem volt közte egy ilyesen ott állt öt ember, akikről néztem hogy ezek vajon ki a francok lehetnek és akkor utána néztem, hogy kik és nyilván a csatornán korábban futó műsorokban csinált sztárok nekem, nekem ez az értelme valójában a, a sztárcsinálás nem jelent semmi mást hiszen nincsen semmi feltétele tehát mivel hogy nincs a társágnak feltétele ezért aztán ebből aztán következik hogy a sztárnak nincsen teljesítménye a nincsen vagy teljesítmény? gyűlölhetőnek kell lennie a Ö... kettő között alkalmatlan de, de, de ez nem igaz de ez nem igaz Érdektelen is lehet nyugodtan. Semmire kellő érdektelen, jelentéktelen. És ugyanúgy sztárt csinálnak belőle. Nem kell. Ez nem igaz, hogy szerethetőnek vagy gyűlölhetőnek kell lennie. Ilyen, ezek a szakmai referenciák, ezek már réges-régen nem teljesülnek. De lehetséges, hogy éppen a Berki Krisztián teljesíti, hogy ő mondjuk gyűlölhető. Lehetséges, hogy éppen a pumped Gabó teljesíti, hogy ő mondjuk éppen szerethető a többsége egyiket sem teljesíti. A többsége tényleg nincsenek, nem léteznek ezek a kulturális referenciák, már. egyáltalán ezek a minimális viselkedésbeli vagy viszonyulási igazodási pontok sem léteznek. Szeretnék el erre adani... valamit reagálni, de egy, ennyit. De, e, jó, hát ez egy véleménykülönbség köztünk. Asszem. A sztárcsinálás az annyit jelent, hogy fölraklak téged a címlapra. Ez azt jelenti, hogy bekerülsz a rotációba. Mm -hmm. Be beemelünk téged az arcodat, a csöcseidet, vagy a dumáidat, vagy ami, ami, ami épp a szolgáltatásod, a legtöbbet, amit ki tudunk belőle facsarni, azt fölrakjuk, a, fölrakjuk a címlapra, megfuttatjuk ezekben az úgynevezett sztármagazinokban, el, elhívunk a story gálára, ott megfotózunk téged, és úgy csinálunk, mintha valaki lennél. Egyszerűen ebbe a, ebbe a vala, valakiség, valakiség külsőség rendszerbe beemeljük a személyedet. Mm -hmm. És ezáltal legyártunk téged, mint sztárt, mert valójában a társághoz nem te kell lesz, a társághoz a sztárgyár kell, mm -hmm. és a tárgyár minden szükséges kellékét, elemét szállítja a társágnak. Amit te hozol, az valójában semmi. Az, az 30-45 hogy... napon bá belül bárkit oda tudnak állítani, úgy, hogy az 50-en már azt gondolod, hogy ő ugyanannyit ér, mint az előző ilyen, vagy mint egy valódi, régebben ismert valaki, aki nem a gyárból került a a oda a sajtó elé. De Ossi az előbb azt mondtad, hogy nem tudnak bárkit, vagy szerethetőnek, vagy gyűlölhetőnek kell lennie. Ö, a te dumádat magyarázom. Igen, igen, igen. Még a váltjai alatt azt értem, hogy bármilyen embert, akinek nulla ismertsége van. Nulla ismertsége, ismertsége. szerintem van. kell valamilyen kvalitásokkal rendelkezzen. Ez nem azt jelenti, hogy tehetsége kell, hogy legyen, hanem kell valami kapaszkodó, amire rá tud harapni a néző, hogy na én akkor ő rá ezért vagyok. Te, te például úgy gondolod, hogy Megyeri Csilla és Bódi Szilvi az igenis teljesít ilyen egymapesek. Az, egy, az effektükről továbbra is nem volt időm megtudni, hogy mi okay. a helyzet, és ezért hagynám megint ezt, amit tett le az asztalra, Nem az asztalról de nem arról, asztal, nem arról beszélünk, hogy mit tett le az asztal. Nem hogy mit tett az asztalra. Van-e egyetlen faktora, amely őt a négyes metrón utazó hétköznapok, hétköznap délután kettőkor kiválasztott random embertől megkülönbözteti, nem jobb. Akár csak jobb, akár csak rosszabb, akár csak színesebb, akár csak szagos. a bármilyen Jó, Ne idegesíts! A Megyeri Csilla az a műsorvezető, akiről két hete cikkeztek, aki azokat a csodálatos adásokat készítette a, a, a, a valamelyik regionális televízióban. Aligha nem róla van szó. Jaj, Alföldi TV. tévé. Szenzációs! Jó, jó, tudom, hogy kiről van szó. Na ő szerethető vagy gyűlölhető? Mit teszi <gül> alkalmassá szem, őt? Nem, teljesen teljesen rossz, amit művel. És ő látható lesz a tv 2 Ő lesz a tv 2 a, a, a, a, ebben a scripted reality-ben, ebben a, ebben a társadalmat, hergelő társadalom, szociális érzékenységét és valóságérzetét korbácsoló és provokáló műsorban a, az édes életben az egyik szereplő. Oh. Jó, hát korábban is tévé szereplő volt itt, most úgy olvasom, mindegy, alkalmas lesz erre. <gül> Beszéljünk még valamiről, ami Van egy aktuális. Van és egy ez, ez, ez is egy mai, ez szerintem valami cinematrixos hír volt, aha. és ez úgy néz ki, hogy a Disney forgat a, a szépség és a szörnyetekből egy élő szereplős változatot. És, és bejelentette, külön-külön-külön bejelentette a Disney sajtóosztálya, hogy először a Disney történetében egy klasszikus Disney filmben melegszereplő fog szerepelni. Melegszereplő is. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy esemény. Tehát, hogy ezt ők bejelentették, és ez, ez, ez a híroldalakra felkerült először melegszereplő egy klasszikus Disney rajzfilmben. Vagy egy Disney, most ez élő szereplős, de klasszikus Disney rajzfilmben sem volt eddig melegszereplő. Öm, Ö, be. Van erről mit mondanunk, egyébként ha nektek is akkor 06, 30, 20, 10, 9, 09, de ha csak egy szóban vagy kettőben kéne megfogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy végre, vagy miért kell ezt külön észrevenni? Tehát, de jó, hogy nem csinálunk úgy, mintha bizonyos emberek nem léteztek volna soha, meg most sem léteznének. Ne, nem az a, nem, itt, a, itt ha van problémánk, már pedig van, akkor itt lekevésbé sem az a problémánk, hogy hogy kerül a melegszereplő szereplő a vászonra, <gül> vagy hogy kerül a meleg szereplő a Itt Itt én azt gondolom, hogy a probléma az, hogy ez valójában egy politikai program. Ez valójában egy politikai program demózása, és ennek pedig semmi keresni valója a kultúrában. Persze a kultúra és a Disney szavak említése egy mondaton belül az azért kellően botrányos, és kell, kellően saját is, hal, is hallgatnak a, a kultúrát. Ez hát, magamnak, magamnak nem feltétlenül, de a Disney az, ami nem a Disney, az még nem ott kezdődöm. Tehát nem arról van szó, ha valami nem a Disney, akkor az apuz érted? Annyi minden a kultúra, ami nem a Disney. És annyi minden nem a kultúra, ami a Disney. Az első melegszereplős Disney filmről beszélünk, a Szépség és a Szörnyeteg euh, élőszereplős változatáról, tehát élő-melegszereplős Disney. Ez az, ami eddig nem volt. Hát meg kéne kérdezni a Disney-től, hogy kedves volt Disney, hogy hogy eddig nem volt melegszereplő. Mi ez a homofóbia? Mi volt az oka ennek? Eddig is voltak melegek csak meleg szereplők nem voltak a Disney filmekben. hogy nem voltak, tehát a Disney most már ott tart, hogy pusztán azért, hogy demózhassa, hogy mostantól meleg szereplő a Disneyben bevallja, hogy eddig nem volt. Pedig hát egyáltalán nem kéne bevallania, és egyáltalán miért nem volt eddig? Homofóbok voltatok ott a Disney-nél, Mert azt, nem, tudjuk, mert gyerek... mert azt tudjuk, hogy a